פרק י"ב. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שא לבית אבות שא לבית ואם ימעט הבית מיות מי משא ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות איש לפי אוכלו תחסו על השה. שתמים זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל ישראל בין הערביים. ולקחו מן הדם, ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלוהו. אל תאכלו ממנונה, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על קרעיו ועל קרבו. ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו, וככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לה'. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהם מצרים אעשה שפטים, אני אדוני. והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם, ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית, בהכותי בארץ מצרים. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם, חוקת עולם תחגוהו. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ, ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. וביום הראשון מקרא קודש. וביום השבעים מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם, חוקת עולם. בראשון ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות עד יום האחד ועשרים לחודש בערב. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה נפש ההיא מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבותיכם, תאכלו מצות. ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר אליהם, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. ולקחתם אגודת אזוב ותבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות. מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ועבר אדוני לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם, כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם ואמרתם זה בחפשח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בין את מצרים ואת בתינו הציל וייכוד העם וישתחוו וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואהרון כן עשו. ויהי בחצי הלילה, ואדוני היקה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. ויקום פרעה לילה, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם גם בני ישראל, ולכו עבדו את אדוני כדברכם. גם צונכם, גם בקרכם קחו, כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כולנו מתים. ויישא העם את בצקו טרם יחמץ משארותם צרורות בסמלותם על שכמם ובני ישראל עשו כדבר משה ויישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות ואדוני נתן את העם בעיני מצרים, וישאלום, וינצלו את מצרים. וייסעו בני ישראל מרעמסי סוכות, כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מתף, וגם ערב רב עלה איתם, וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. ומושב בני ישראל, אשר יאשבו במצרים שלושים שנה וארבע מאות שנה. ויהי מקט שלושים שנה וארבע מאות שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. ליל שימורים הוא, לה' להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה, לה' שימורים לכל בני ישראל לדורותם. ויומר ה' אל משה ואהרן, זאת חוקת הפסח, כל בן נכר לא יאכל בו, וכל עבד איש מקנק כסף, ומלטה אותו, אז יאכל בו, תושב ושכיר לא יאכל בו. בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית, מן הבשר, חוצה, ועצם לא תשברו בו, כל עדת ישראל יעשו אותו. וכי יגור איתך גר, ועשה פסח לאדוני, המון לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ, וכל ערל לא יאכל בו. תורה אחת תהיה לאזרח ולגר, הגר בתוככם. ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואת אהרון כן עשו. ויהי בעצם היום הזה הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם.